פרק ל"ה: ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם שים פניך על הר שעיר והננבה עליו, ואמרת לו, כה אמר אדוני אלוהים, הנני אליך הר שעיר, ונטיתי ידי עליך, ונטטיך שממה ומשמא, עריך חורבה אשים, ואתה שממה תהיה.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 ונתתי את הר שעיר לשממה ושממה, והכרתתי ממנו עובר ושב. ומילאתי את הריו חלליו, גבעותיך וגאותיך וכל אפיקיך, חללי חרב ייפלו בהם. שממות עולם אתתנך, ועריך לא תשובנה, וידעתם כי אני אדוני. יען אמורך, את שני הגויים ואת שתי הארצות, לי תהיינה וירשמוה. ואדוני שם היה, לכן חי אני, נאום אדוני אלוהים. ועשיתי כאפיך וכנאתיך, אשר עשית משנאתיך בם, ונודעתי בם כאשר אשפטיך. וידעת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 ושמחתך לנחלת בית ישראל על אשר שממה כן אעשה לך שממה תהיה הר שעיר וכל עדון כולה וידעו כי אני אדוני